Ми саме підійшли до високого багатоповерхового будинку, сіли у ліфт і піднялися на найвищий поверх. Георгій Васильович одімкнув двері, і ми зайшли до майстерні. Майстерня була простора з великими вікнами. Біля однієї зі стін було підвищення, наче, наче маленька сцена. Навпроти цього підвищення стояв мольберт з недомальованою картиною. Якійсько постаті на березі річки. Але нашу увагу привернула одразу не картина, а великий скелет, що стояв у кутку майстерні. На голові скелета був крислатий капелюх з пером, а в зубах козацька люлька. О, а, а це що! вигукнув Ромка. Не що, а хто? Кость Костович, мій помічник. Ха, а, а на нащо він? спитав Ромка. Художники повинні досконало знати анатомію. Костя Костювича подарував мені професор, портрет якого я малював. А, а вам не страшно на нього дивитися, особливо вночі? – не вгавав Ромка. Та ні, ми з ним дружимо. Я часто з ним розмовляю під настрій. В іншому кутку майстерні стояла біла гіпсова скульптура оголеної жінки без рук. А «А це що за тьотя?» – спитав Ромка. «Не тьотя, голубе, а Венера Мілоська, еталон жіночої вроди». «Ха, еталон, а без рук?» – гигикнув Ромка. «Ну, давай з тебе, з балакучого і почнемо. Піднімайся на подіум і сідай на стілець». Виявляється, те підвищення називалося подіум. Ромка сів на стілець і напружено завмер. «Ну, не дуже, не дуже. Напружуйся і завмирай», – усміхнувся художник. «Сиди спокійно. Я повинен вловити характер». Георгій Васильович пришпилив кнопками до фанерної дошки аркуш цупкого паперу – ватману. Я знав, як він називається, бо мій тато робив креслення на такому. І почав малювати товстим олівцем. Я з захопленням дивився, як на папері з'являється Ромчин портрет. «Живий!» Умедний, шаржовий. І враз Георгій Васильович заспівав: Розпрягайте, хлопці, коні, так та лягайте спочивати, а я піду у май так майстерню, ромуй васю малювати. Не дивуйтесь, хлопці, я малюючи Часто співаю, особливо, коли виходить. Я потроху роздивлявся майстерню. На стінах висіли малюнки. І кольорові, і штрихові. А ще були полиці, на яких стояли різні череп'яні баранці, якісь химери, полив'яні глечики, горщики. А на одній полиці у безладді лежали великі барвисті книжки з мистецтва. На корінцях і обкладинках – я прочитав назви «Ієронім Боск, «Валентин Летвиненко, «Так», «Георгій Малоков», «Музей українського мистецтва» і «Імпресіоністи». Ха. Нарешті Георгій Васильович намалював Ромку і жестом запросив на подіум мене. А Ромка кинувся роздивлятися свій портрет і в захопленні вигукнув. «Супер! Супер! Мене ще в житті ніхто не малював! Зробите мені ксерокс!» «Ну, а вже ж нема питань! Скажіть, у вас щось пропало? Вибачте, ми почули, як ви по мобільнику говорили».